ותימרות עשן. השמש יהפך לחושך, והירח לדם, לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. והיה, כל אשר יקרא בשם אדוני יימלט, כי בהר ציון ובירושלים תהיה פלטה, כאשר אמר אדוני, ובשרידים אשר אדוני קורא.